Jabur 85, dari ayat 1 sampai 13 Untuk pemimpin musik, Mas Mursuk Kukora Tuhan, Engkau telah meredai tanamu Engkau telah membawanya ku pulang daripada tawanan Engkau telah mengampunkan dosa umatmu Engkau telah menghapuskan semua dosa mereka Engkau telah menarik balik segala kemerkaanmu engkau telah berpaling daripada nyala ke kemarahanmu. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami dan padamkanlah kemarahanmu terhadap kami. Akan marahkah engkau kepada kami selama-lamanya? Akan kau teruskan kemarahanmu turun-temurun? Tidakkah engkau mahu memulihkan kami supaya umatmu dapat bergembira keranamu? Tunjukkanlah kasih setia-Mu kepada kami, Ya Tuhan, dan kurniai kami penyelamatan-Mu. Aku akan mendengar firman Allah Tuhan, kerana dia akan melafazkan sejahtera kepada umatnya dan orang waraknya, tetapi janganlah mereka kembali kepada kebodohan mereka. Sesungguhnya penyelamatannya dekat kepada mereka yang takut kepadanya, supaya kemuliaan menetap di tanah kita. Kasih sayang dan kesetiaan telah bertemu, kebenaran dan sejahtera telah berdakapan. Kesetiaan akan muncul dari bumi, dan kebenaran akan memandang ke bawah dari surga. Ya, Tuhan akan memberikan apa yang baik, dan tanah kita akan bertambah makmur. Kebenaran akan berjalan di hadapannya, dan menjadikan jejak langkahnya jalan untuk kita turuti.